Maana kwenye mitandao sasa hivi ninaongelea ni wamea tu. Hasa tukio hili la manafundi amalo limerushwa kwenye mitandao. Hasanya waandishi mko hapa na nyetukeni kwenye mitandao. Kama nyekitu kamati ya ulinzi na usalama tumepokea na sisi kripu hiyo kama mzazi na binadamu wa kawaida. Tukio lile sio tukio dogo. Ni tukio kubwa na tunalifuatilia kwa nguvu zetu zote kwa tukio hii litokee tarehe sita mwezi wa tisa mwalimu Frank Msigwa ambaye ni mwalimu mwanafunzi amekuja kufundisha kwa vitendo katika shule ya mbeya Day na wenzake alitoa assignment ya somo la kiingereza kwa vijana wa kidato cha 3 tarehe sita kawapa assignment tarehe nane katika kusaisha kagundua kuna watu hakufanya assignment akiwemo mwanafunzi Sebastian Chingulu. Kwa hiyo baada ya hapo nane akawatoa wote ambao hawakufanya ile assignment. Atuebo Sebastian Chingulu. Adhabu ya kwanza aliohapa ni kufanya piga push up. Lakini Sebastian alisema mimi niliwahi kupata tatizo la goti siwezi. Akawabadilishia akasema pigeni magoti akasema nilikuwa na tatizo la goti. Baada ya hapo aliwachapa viboko viwili viwili lakini Sebastian alikataa. Baada ya hapo aliwaita walimu wenzake wawili ambao ndo wame nao wako kwa wadi ya vitendo wakamchukua sebastian paka staff room walipofika pale ndipo walianza kumgombania na kumpiga kama kwa tukio mliloona utadhani mwizi ni tukio ambalo linatia msikitisha kwa hiyo kama mkuu wa mkoa baada ya kupata clip hiyo niliagiza vyombo vyote polisi kama vingine na walikuwa katika eneo la tukio na kama miona, Dasi amechelewwa mi mwenyewe nilikuwa bize na simu kupokea taarifa mbalimbali kwa hiyo hao walimu hao waliokuwa kwenye mafunzo baada ya kufanya tutukio, wakatoroka